Asalamu As alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, mi se erdhët në emisionin ton Rruga drejt Allahut. Në udhimin ton drejt Allahut xhaleshanu, kemi thënë në emisionet e para të nderuar miq, kemi stacione. Stacione që furnizohemi herpas herë për të qenë sa më vital në rrugën ton drejt krijuesit të botës. Për herën e ndjem etjen dhe urin, për shpirtin ton në këto stacione. Sot jemi në stacionin e emisionit të tretë për edukimin. Këmë folur konceptin edukimit Folëm se ku du të fokusohet edukimi islam Por shpesh në rrugën të ndritë Allahut Duhet të përdojmë shie Për shpirtin ton që kur si kemi përdojmë më përpara Edhe sot në mënduam të trajtojmë Ndryshe edukimin në islam Koncepte që ndërtohen mbi edukimin në islam Ndo shta si kemi dëzhjuar në njëher Apo mundet në njëher ka kaluar Dicëka e til për të dëzhjuar Le të jemi në shoqërinë sipërherë të Hoxhës tonë duke u mirëseardhen. Hoxh mirëservet. Më sigjella nderoj zotë sipërlef. Amin be tu Allahu nderaft. Hoxh na msohet në fillim se në uhten tonë të Allahut kemi stacione, për të cilet ne duhet patjetër të qëndrojmë. Ndonjëherë zbehem jet rrugës, konsumohemi, lut furnizohemi. Por kësajrave në këtë mision nuk dum të ndjem ato që kanë na kamuguar, por çka ti s'ndoshta s'kena provuar. Edukata Islame. A është tjeshtë kemi thënë, tërheqëm një beturin nga rruga dhe kash? Apo jo? Sot dukë koncepte në bje edukimin islam. Bismillah, Rahman, Rahim. Uh, Allah në falen dërojmë dhe, dhe vetën për të ndimë dhe falen kërkojmë. Duesëmë Allah në manuar të në ndryqen rrugën dherin takimin me te. Të, të ditin e takimin me te të në banditin me të lunë tërtejet të e stonë. Amin. Së përket edukimet, si korë që e kemë përmandur, edukimi ndërtohet mbi shtyllat caktuara që mund t'i quajmë koncepte kuptime. Mbi këtë ndërtohet dhe formohet një individ musliman. Mungesa këtyre koncepteve e vështërsëson edukimin, madje edhe e çrregullon si proces dhe e bën edhe të vështirë, por edhe e bën jo funksional. Andaj për shembull, ne mund jemi njerëz të cilët kan kaluar në procese edukative me vitet e tëra, është ka tentuar edhe që kolektivisht të edukohen në fryma të saktuara, por mungesa e koncepteve të duhura ka bërë që në fund fundit mos të shkojnë shumë larg nga të tjerat. Ka ndështuar. Ka ndështuar. Ka ndështuar. Prandaj ne duhen me vërtetëse të konceptet të qarta, kuptime ëh të shëndosha, beclat një individ the musliman por paraqso edhe një edukator e ndërton byte edukimin e shoqërisë, edukimin e xhamatit të tij, edukimin e njerëzit që ka për rreth, edukimin e familjes, edukimin atyre që ai i ka në përgjësi. Përqësi dhe ato do të domosdojmë këto koncepte janë të, të shumta, por besoj që do të mundojmë që të flasim për ato që ndoshta janë nga më më të rëndësishmet. Patë dot, atëherë të futemi drejt për së drejtë këto koncepti i parë që ne do të trajtojmë që është ndërtuar ose ndërtohet edukata jonë Islame. Nuk e di a do të kemi mundësi që t'ja qellojmë në renditje, pa shkak se më vërtet të gjitha janë të rëndësishme të vogla. Atë shpresoj që na sjellë ato që e shikojnë po, më krizë. Po. Po, ose me nisën fillimin. Mund të jetë kështu. Po. Si krizë, por mund të jetë edhe ajo që ë diëtorët e kanë preferuar që të fillojnë me të. Andaj koncepti i parë minë që si në duhet të ndërtohet edukimi i pesimtarët është diturija. Dhe të të të kopëton drej diturin, nevojnë për diturin, rëndësine e saj njëtë në përdishma, dhe në kodrët e kësa e ajtë të ketë një edukat për baldijës, e që sot fatë këtësirë kjo edukat për baldijës mund nga. Allahu Gjallaj Gjallahu hu e, nuk dë mend, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në është lexime për të kuptuar se sa është më rëndësishme dija në islam. Fjala, kemi drejtova se shumë po, fjala e parë që i dhetua Allah pejgamberit është leza. Leza, për të thënë se ti të bash me një fjalë që nuk ka asme asme të bëjë më me besithën jashtë të thamë, as me të drejtas në zakone, po as ledzim. so të duan në lezim. Elzimin e kupton sulimin dijen në përgjithësi. Gjithashtu te Allahu lahu ala kur Dëshmoj, kjo dëshmi më e madhe e bën ndonjëherë se dëshmitari së është Zotë i Zotit gjithësisht. Kur Allahu Xhela dhe Ualla dëshmoj se ai është i vetmi i cili merren ta ndrohet dëshmitar teksoj dëshmia i bërirë dietarët. Për treguar pozitën dhe rëndësinë që ka dia në këtë fe. Qëdo stallahu Xhela dhe Ualla tha fa'lamu Fa annahu la ilaha illa Allah. Dia se nuk meneton ta ndrohet as kusht me det postallat oz. Nuk kem mundësi ta dëshojmë te barekuta. Nuk kem mundësi ta njohësh këtë fenë, nuk kem mundësi ta njohësh pejgamberin sa selam, nuk kem mundësi ta njohësh rrugën e tij, nëse nuk e dije. Andaj un kam dëshirë, lekë nuk kam dëshirë, por një breng që duhet ta bërtim së bashku se çdo musliman, çdo muslimane, çdo individ që sofrë duhet të kupton se nuk ka mundësi pa dije. Nuk dua, që, dua të them që duhet të bëhemi tash dietarë. Këse kjo është mm -hmm. tjetë proces, mirë po duhet të jetë gjithë i edukuar në këtë frimë që ta kuptën, se islami nuk mund të praktikohet me zakone as madete, nuk mund të praktikohet me pasim të verber, nuk mund të praktikohet në bastë të thëshëthëmëve që kanë qenë të kaluarën, por duhet të praktikohet me dhije. Dhe duhet të kuptën gjithë do musliman se gjithë do aspekt të jetës e ti, teorike dhe praktike. Të raportohet me Allah, të raportohet me Tirit duhet ta ndriçon me dije. Dhe duhet ta kupton drejt gjithashtu, se imit duhet kupton, kupton, kupton, apo duhet ta kupton gjithashtu se çdo aspekt i cili nuk është ndricuar me ditorinë e shëndosh, se sa ndërtohet mbi shpallën e Allahut, ai aspekt ka mbetur i errët. Dhe në ersir do të ngjërat të ndriçonë pastaj. Nuk e din se ku mund të përfundosh, nuk e din se cila E, ndoshta humner e rradhas mund të jetë përfundimi i fatal për këtë arsye edukimi në dije që flasim ne as për dijen në xhamia në shtëpi kudo qoft për rëndin e saj mos të mbetet një individ musliman i pa inkuadruar në proces arsimor nuk dëshrojmë individë ignorant bëhu i theksuar në detimin caktuar të dijes kuptoje se pa dije nuk ka dunjë pa dije nuk ka jannet anasikur se kanë ndërtuar Men eradet dunja fa alehi bil ilm, kush edhe në këtë bot, atër lehet i përmba të dhijës. Men eradet akhira fa alehi bil ilm, kush edhe në atë bot të arrin, atër duhet me dhijë. Men eradet huma maan, kush edhe në dyat zbashkë të i këtë asim është omë, gjithashtu duhet të i këtë dhijë. Se e që do të dhijënë, se i do e heretin, se i do dhijë bashkë, këthejmi këtë dhijë. Në përë në musmjële dhijë, së shë bërë sot ë një i një qëllim i njerëzve në mas me marr një diplomë apo ec me vite të tëra thonë që un po arsimohem, në të vërtetë nuk arsimohsh me dijen e dur. Ditoria do të thotë është një term i përgjithshëm, përfshin shumë vite në soi shumë gjëra. Mirpo për shemb, ë uh, nilai duhet të ndentë ndonjë mes ë uh, mes njohurive dhe po them kur sistemi është dijeve dhe ditorive që a gjëratë të satë njëriut nuk i duen për jetë, por i duen, për shambull, e, i duen për të fituar pasuri, apo një zanati saktuar, të, të mësuarit e këti zanati, të mësuarit e, e kësa i dhije, nga se dënë të din, për shambull, si të fitan. Dhe këtë të bënë për fitim dhe për diplomër, që është e ti. I për gjëratë të satë nuk bënë, te kanë një dimensione për vend material. Apo nuk nuk kanë bën me ata, madje degradohen shumë qoftë në këtë dimensione barten, atëherë to duhen të fiksohen më larë se ky përfitim do të bëm përdisht më tepër. Gjithashtu për shembull, ë kur jemi tek dieturia, që po flasim për diën. Sot për shembull, ë ne vrim një një ngjecje me të vërtetë shqetësuese për ne kur bje fjole për diturin që i duhet individet. Për shambull, një musliman i cili dënë me i falë 5 vakte. A edin kjo musliman, shiko, a edin, dhe kjo në mëngese e edukatës, para se jetë mëngese e dijes. Këse për të kështë e edukat, apo, dija dhe të, dhijan dhijan. të kompenzoi, e mërë mëmonë, mm. më se ka marë sot e mërë nesër. Për mëngese e edukatës, se i duhet dija e bënë që 10 vite të këtë jetë një problem. Për shambull, ë uh, ne kimi një ato se nuk po flas për dije të dietarëve të xhelllorëve kjo është tim tjetër të jo, po flas për diën individuale aty që i duhet për shembull një musliman e din se ë uh, namazi është studo a kurrësuor islamit da patë nuk qendron feja duhet ta ndërton fen e ti në këtë styll ë uh, të rëndësishëm Mirë, namazit ka regula, namazit ka kushte, pa të cilat nuk vlejnë namazit. Ka obligime të sa të kompenzohen, në që fse lihen, apo, mund të kompenzohet. Dhe ka cilat, në që në që fse lihen, zbejnë shpullinë, për nuk dëmtojnë. Apo, anë e kemi e rkanë, që në rukën, shtujatë namazit. Dhe në që fse e lihet, për shumë, ose gabanë, nuk po dhe mele në që në mershtë, në që se gabante. Nuk ka mundësi të kompenzohet. Duhet të përsëritë atë veprimin. A din ti ku një musliman? Ai ka msuar. A, a din muslimani për shembull çdo çdo musliman, çdo musliman a din se nëse nuk rrin në ulën e parë tre çati të dytë? Sepse kemi dy ulje. Apo namaz me katër na kat apo namaz me tre kat? Me tre kat, po. Në ulën e parë që nuk ulet, ngritën këmbë. Çfarë duhet bën? Që nuk do të bëjmë hoj kur ska të bëjmë me me me dietar, kjo ka bëmet. Namazet, namazet yttë që gabuan, namazet, a e di çfarë duhet bërë? Rregull e përgjithshme, një motër muslimane për shemb. Nuk po vlet për detalet, se edhe namaz ka probleme që duhen dietuar të zgjidhen. Por vlet përgjithasme. Një motër muslimane, a i din si duhet rregull e përgjithshme të ciklit të saj që ka çdo muaj, mund të kenë kaluar 10 vite me ciklin menstrual. Dhe problemet të thjesht të i ka të pa të kaluarar, nga se nuk din kur nuk ka lezuar për cikli mësural. Kjo është problem. Kjo se kjo ka të bëjmë e te. Unë nuk pa dhem të lezuar në vëllime, etc. Të të Por një bërshur, ose të ma thotë për shambun një motër muslimane, thotë unë për cikli mësural dhe problemet e ti kam, lezu, kam lezuar një liber dhe i kam dhegju dhe i legjerot. Hamdo lila. Kjo është një arritje. Edukata e të të kacuar kët Ngjëra dukot aksion në webton. Nëse është një rutinë kam dëgjuar këtu në një denjë motor këtkë, po them se një lej, një lloj harrime apo harnon me dije. Apo me lecka. Ktu kopni lecka, aty leson në fund dën një imazh i leksuar të përsëritsh. Nuk është një teh e bukur se duhet jetë. Apo mos flasim për procese më të ndërlikuara të jetës që duhet dije. Si kur bie fjolla për shemb. ë Një musliman që dënë të martuot, dhe këtë e kam përmejnë dhe sërë dhe insistojnë këtë përshka këtë probleme që përnë është faqën, një motër musliman që dënë martuot, a kanë diturit mjaftushme për aktin e radhës, për ndushimin e jetës, a kanë, a edhin një vla musliman, a edhin se tashme si burë nuk është me sikurishtë e maherët, ka obligime, ka obligime, unë për të kisha mundësi, do të çdo çfarë të bashkëro të arsh. Apo do të i fut jam problem. Në çështë në kjo punë për ligje do të u shty jam martesën derisa të mësojn. Po nuk do të lej të martohen pa i dit. Qashtu kanë bën me gjërat e tyre personale, os po flas me dit, rregullat e argumente, os po flas për të tjera. Po flas për atë çka do të bëjmë ne. Për shembull, më numro pesë obligime të resurave që ka, ka burndë ngruas. Dhe jam vithë pyetë njerëzit që do të stimulojnë dhe më bën një formular anketime me gjithë gjendjen e së kryemë fatkësisht. Më tregon për shembull një një motër muslimane. Burri i saj është dera xhenitet, po në kokë punë thjesht burri i saj është dera xhenitet. Pejgamberi sallallahu alajhi ka thonë një gruaj muslimane, se nëse ky burrë të knoqen me ty, Allahu të fut gjendë nga çna derdan, po ti a din çme knoq? 3 gjëra më tregon, 4 gjëra që e knoqin burrin, më tregon a din për këtë çështje? Dok mos flas për eksperimentale, e ka përmbukur, këtë... jo jo jo, këtu ka dije, ka rregull, Allah i ka përmend. Ai që e një mashkullin e ka përmend Allah xhallahu çfarë e bën tulumt një mashkull. Apo, pastaj këtu të qifte. A kanë dije, a kanë marrë 3 nemë caktuar, kanë marrë dije, a kanë, kanë libër, është fatkeqësi vëndëruar. Ç'ka shtëpia te muslimanëve, dhe nuk gjen një doracak më thjesht për edukimin e fëmijëve në sa shtëpia plet kalëvaj. Si e dukon dikta fmijë? Në kiligjërata nuk e libra, ku kemë su për këtë gjithë? Në duhet të demë që, kjo është qëtësuse. Pse? Pse mungon edukata. Mungon edukata cilaj në ashtyn drejt kërkimit të dies për a që ne vë në duhet. Në më të përfrënë të kërkim dje që nuk në duhet, sësa a i që në duhet. Neve, ma tepe, në interesan për shembul të dim problemet caktuara ndërkomtare, të, të dim debade mes djetarve, që dimet caktuara për do punë që askus nuk në pëjtë për të punë, e kështë të më rratë, nërsa, parë ato që nevene për kasë nuk dim. Në sot kemi probleme në nëndiruar, me dëvërtit, unë sot balavacuena gjithë do të ditë me problemet e tila të uh, gjemati tonë, të, të, të, të, të komunitetit tonë si musliman, ku një burë, një vlahë apo nuk e ka kuptuar abetarin e familjes abetarin do që abecit në familjes do që dhe nga nga inheranca e ti kush vuan vuan gruaja e ti vuan fëmitë e ti apo dhe fatkeqësisht gjithë këtë mungesë te çdo dia ai e kompenzon me shumë mrekullueshme në emër të festës Apo, shkon kërën obligime të sektuar e dikun kur kurse kaftu, asë është obligime ti të miret me ato punë, dërsa përra që Allah e kaftuar e shesë është mongo atje. Qëka tjep keme kuptu? Nungjes e edukatës. Nuk është i edukuar, që ta kupto se si di e ka një renditje, di e ka një rend, e ka një regull, nuk është e shka përderur, nuk mund është tit për sektuar se shka keme mësu. Apo? Umer radiyallahu anhu shikoi nderruar këtë dukat që uala pejgamberit sallallahu Së, alaihi dhe sallam. Paramënda Umeru, dhe radiyallahu anhu, ka qenë halife. Është fut në treg. Sikur sot për shembull mund Malen, si, fatet, këtë, për. Nësë nësë, për të fut inspeksioni. Apo, por është inspekton gjëra caktuara, mallin, skadimin e afatit, këtë çfarë, amerikani ka inspeksionin e atij. Ka bër pyetje njerëzve për tregtin. Ma tregon vendimi i shoqët për këtë çështje, unë nuk di, jashtë. Ka ndjenjë njerëz nga tregu. Ka nësi komunësi me ignorancë vjenë shetë, të këtu e të pasaj mund të nga futesh në harame, mund, bësh kamat, mund, bësh mashtri, mund bësh të bësh kamatë, mund të bësh mashtrim, mund të bësh gjire të caktura, nga se ti nuk din. I ka dëbuar njerën nga tregu. Kusht për të marë licencën e omerit, për shi në treg ka qenë dia. Andaj, licencë, licencë për martesë. Ake, sot me do në rrugë, vallaj, duhet licenca e, e, e makines. Nga si, si, si, se po të nali përrisë, s'ki licencë. Po ne di. Ma tregë Dikur duhet me verifikuar tutjet e ditë. Si Eshtë pro çarkullojmë në familjen e ditën bashkëtortore çarkullojmë gja mësho qollim pa licencë. Pa dije. Prandaj kë edukat nuk kanë të modë ky koncept është shumë i rëndësishëm që mëse duhet ndërtohet edukata e një besimtari. Mave horizont edhe më të pyet me gjithë këtë problematike që dalin edhe ti për jeton, por edhe ne ndoshta me një tjetër në jetë do të ndonjëherë i gjejmë këto problematika. Dileja e ditia që duhet pa tjetër se cili për e besimtarve dhe jotham djetarve, por ne që nuk dim do shta të bëjmë aktin e martesës, nuk dim të shesim se o meri i përzuri nga tregu, nuk dim familit tonë obligimet që kemi. Dja që nuk mund të tolerohet për një besimtar të thjejt që duhet më sotë të hoqë, cila është? Ne kemi si individa përgjësi i paralatë manuar. Ti dhe unë dhe aj dhe ajo do t'jopim logari individualisht paralatë manuar. Andaj, ta themi kështë përgj de turie që latyr nga parësia us obligive obligative për ty. Do të thot, ajo për çka e përjajës a duhet ta dish si të turr nga kjo parësi. Do në momentin <coughs> e martesës ke obligim të dish këto. Dolën në treg, duhet dish kët. Volog në ramë me tregun. Nëse ona nuk mira me tregti. S'kam folur nga këndi im si hoç. Po. Çinëri si thjesht. Thjesht. Mos e ke obligim të të di rreth të tregtis. S'kam obligim. Qas nuk ka parësi për kët punë. Po me një kufailt merr më imatrakti, apo duhet atë të, të di. Ëh, domosht është logjikshme që un në prag martese shkojmë së rëkot të taktis ku unë do të martohem. Po. Ë ky problemi. A kjo dukat nga më nga? Po, kjo dukat po. Jo, është pite të di që më hap horizon çësha e gjë që më stimulon vërtet, që të më çoj të, të mësoj këtë gjë. Më, më stimulon, do të thënë nuk më lë, është më jam përball një krize. Unë kam dëshmi për të martuar dhe unë do të martohem. Ço të më stimuloj më që të mësoj të martohesh dëshmi. Unë nuk dua të flas për ato stimulime të hyjnore rregullat, do të them vlerat e diturisë, sepse këto janë të shumta. Po, ato kena folur. Mirpo, a nuk mjafton të mjofton stimulim lirimi nga përgjësia? Mjaft. Ti ti ti i principi paradosit apo? Ti ti i prangosur me përgjësi, a do ndirosh? Po, le të mëso. Kaç? Nuk të mjafton. Mundon që kjo është e mjaftueshme. Arsikë që është më fort, kaç. Po, këtë me pyetje. Po, nuk mjafton lirimi nga përgjësia nuk po drejtorike që secili do të japi përgjigje. Pa kaq. O dhe ne po mjaftoim që pjesa e parë, më thënë, e temës konceptohet se a nuk të mjafton lirimi nga përgjithësia. Kalojmë në një pjesë tjetër që mund të kapim për të trajtuar koncept tjetër në në edukim, që ndërtohet edukimi jon. ë uh, Këçë iksom duke fol më herët, mendoj se është vetëm thirrje. Po. Apo. Dhe është material po thëmë kështu brutë të material, i pa e, përpunuar, e po për, që gjithë do kush pasaj të miret në detajzimin e këti probleme. A nuk të mi jefton lërimi nga përgjësia që ti të mësosh pa. dhe ti o të bëjt edukat për tjo, apo jo? E dyta që duhet të edukohme në lëruar koncept i rëndësishëm i edukimit, koncept i rëndësishëm bëtësit në dërtojt edukimi, gjithë besimtore, është raporti me individin tjetër muslimat raporti me tjetrin. Ëh. Sot për shemb ti vrin se teorikisht Allahu xhallehu ve ala na ka bër vllazër. Është një term i madh. Shumë sure. po. Por praktikisht asnjësh shkruajmë e këtij term nuk funksionon si duhet. Mos tham termi ze si term. Sure. Po shkronja si shkruaj nuk funksionon. Apo nuk funksionon si duhet. Orë ë uh, çka mungon vetë çdo musliman në botë çfarë arrhs muslimanën për musliman tonë vëlla e pse s'e ke vllau po ti më nëpër absertin nuk e ke vllaqët pse më them e kam hox tani më thënë pse nuk e kam uh, jo ja, u um, them se mungon edukata mungon edukata uh, mungon edukata ti nuk je eduku se ti duhet më dorë di kan çka mungon do të na dim vlerën e vllazërisë e dim çë musliman ti vllazër apo nuk jemi edukuar apo nuk jemi edukuar do të nuk ka pas procese edukative që na lidhin me vetë me projekte të lloj-lajshme me me, me gjëra të ndryshme për shemb ë a nuk është namozi me xhamat një element i rëndësishëm që i kontribon shumë ë procesit edukativ në këtë pikë shumë Përgjëmeri s'ojm ka thonë. Sallallahu alaihi wasallam. Çka do të, sa sa sa keç që so, so, so mi psuar këto rrofshë. Nëse gjërat themelore, pikat e fuqishme të kësaj feje tani janë ndërtimin e mekanike. Ato që seriozisht, ku tu ndërton një bas të madh, ne kalojm si para borëzave, thuaj se ska asgjë këtu. Pashamut, përgjëmeri për s'ojm ka thonë. Sallallahu alaihi wasallam. Para çdo namazi, para çdo namazi, u thoshte burrave që ndonë shpinë për një tjetërën, ndonë jetë, ndonë pasoninë. Gjitha i ka, ka ndonë. Dhe para gjëna mozë i këtyre burrëve që i këshin kaluar shumë provime në, në, në këtë dretim, këshin dëshmuar dëshmi të pa kontestushme se e kanë kuptuar drejt qëfar e kanë atë që e kanë ofërë. E kanë dëshmu. Me që i thatë para gjëna mozë të të istëvu, dhe i thoni, të rasu, Lidhoni, vële të këtëllifu, më sundani fë të këtëllifë e kulubu këm, nga se me ndarë në këmbë e filëndarja zemrëve. Do të tëtë, kërë këmbë i me prej në këmbën të ndë, apo, është një lejlidhje që tash më komunikujnë zemrët me zvetin. A nuk e ndihim, kërëpë. Absolutisht, ka maj në këmbën atë e falemi, nga njerën për nga në këmbën ju të e largaj, apo, do tëtë, janë gj Prekja këmbë. U afrimi i sava pran energji, energji e cila lid zemrat. Dhe s'e jap kuptim të drejtë raporteve të mia me ty. Po kë nuk ndjen pastamazet? Në kur shtot. Ne mund të futemi të acaruar namaz mes vete apo dhe jetë namazet, shejtani ende të na i proponë këto acarime dhe namazet të dalë në në një është në një Ta është shtek tjetër të acarimit, apëma, nështë ta mëja acarurës se që ka qenë më herët. E ku është prejkja? E ku është drejtimi? E ku është gjemati? Po flasë për një veprim për dheqëm që e bëjmë. Më më sotin përgjë atyra. Pse? Pse më nga në dukata. Më nga në kjo dukata. Pa shambullë, uh, kur një fëmi nuk e rëspektojnë për i në vetë, ja këthen fjallet, A i mungon dija se e ka prejnë, të dykush nuk e dinë se e ka prejnë, se nuk bënë kështët. E, ka mënësi. Qësa i thëtë, jo, e di që e ka më babë, a, kuk, me para u krydojnë, s'ka ka problem kjo. A, ndoshta, ndoshta, nuk e dinë se nuk bënë mënësi, kështët më të të mështët. Me pyjtë, për shama, a në regull, a të shpërblenë Allahu, mm -hmm. të shpërblenë shteti, do të dekorohë, është për këtët. E, Nuk i edukuti si duhet me e toleru prindin tënë, që të përzijet gjera që i takujnë përzijet. Ska edukat. Për në edhe di musliman, kur eshe si posilët me vlanet i musliman, si po komunikon me te, pythja por nështë ta dëmendimi si mirë. Munë duha si, nështë nuk e din që musliman. Por pa. më si që musliman zmanës dhe musilë, por po themë që kushti beshë. Apo? Atëra, të tjo jo, ato, nuk dykëshoj, falë veç me thonë, Në fal, a ki dushim së është moslimar, apo moskine argument së ndalë përpja, yeah, vlajët, atëre, nuk din të koment tjetët përse, nuk kimi edukuar të durujmë një jetëtin, nuk kimi edukuar të sakrifikujmë për një jetëtin, apo nuk kimi edukuar. Në kjo është koncept i rëndërin që duhet me të nërtojtë të edukatë ajonë, duhet të edukuhemi në frymen e të qenut vla, vla, apo dhe kjo vla, çdo shkruajn e kësaj është shumë shumë e madhe. Është shumë e madhe, është shumë rëndësishme. Pas kësaj as gjë nuk ka vlerë më. Do të thotë kjo bën që ti të jetë vlera më e madhe në jetën tonë raporti me vetë. Dhe pastaj kjo vlerë bën që të devalvojnë të gjitha pseudo vlera tira që i u kimë don vlerë për të ashtu që meritojnë. Dhe për shkak të kësaj kimëron konflikt i mos pajtueshëm rreth marrë. Poçëm ndrimë dy pyetje të tjera ndoshta pikërisht kjo për të kuptuar çdo gjëm të faktialës vëlla, por do të shkëputemi në një arsyr për të rikthyer përsëri. <coughs> do dojam thën të vijmë me stimulimin e pyetjes historike, a nuk të mjafton lirimi nga përgjësia dhe shpresoj të jetë kjo dobie e parë që ngulitet fort për çdo interpretim. ëndruar miq, me këtë pyetë territoriale që Hoxha na joi të gjithë ne, a nuk mjafton përgjësia, lirimi nga përgjësia? Ky stimulimi për të edukuar në kërkimin e dijës vetë kuptuari drejt të çdo gërme të fialës vëllah. Kthehemi pjesën e dytë të vazhduar pyetjet me Hoxhën për, për, për, për konceptin e edukimit islam. ë uh, Edukata islame në jetën e besimtarit fakisht është vetë jeta. ë uh, Është le të themi morali më i lartë, është edukata më më e mirë. ë uh, Shembull janë është Profeti sallallahu alaihi wasalam shembulli më i mirë në të gjitha aspektet e jetës dhe konkretisht edhe në në jetën e besimtarit. A mund të jesh besimtar i mirë pa një edukat islamë? Nuk mund të jesh besimtar i mirë pa një edukat islamen sepse ë kanë dy terma që bien në kundërshtim me njëra tjetër, pra përderisa nuk e ke edukatën e mirë, do thotë se nuk e ke besimtarin e mirë nuk i përmbahesh shembullit më të mirë, nuk i përmbahesh islamit, do të përmbahesh Kurani, do të përmbahesh Sunnetit. Përkthimi i Për edukatës islame praktikisht në vepra. ë uh, Sigurisht, janë pa kemi adhurimet bazë të islamit, jashtë namazi, është agjërimi, ë uh, e të gjitha të tjera të mëradh, por të gjitha këto të çojnë në një pikë pa të ajo që është edukata. Do pra, të thënë në fund të fundit ti edukosh, edukosh ë uh, me me urdhat e Zotit me me urdhresat e pejgamberit Sallallahu alejhi dhe sellem pranë në fund të fundit ti edukohesh pranë krijoni edukat e cila është sipas islamit Sa ndikon edukata islame në jetën e besimtarit? Mendoj se edukata islame është element kyç në përmirësimin e ndëshimit dhe në, në rregullimin e jetës besimtarit. Ashtu si ka ardhur në shumë hadithe, edukata e besimtarit ose morali i besimtarit është një nga një nga një nga elementët më lavdërues dhe më të lartë tek Zoti Madhrorish. A mund të jesh besimtar i mirë pa edukatë islamë? Mendoj se pa edukatë islame, pa moralin islam i gjithë zhveshur nga gjithë virtudet dhe cilësit pozitive njërzore. Edhe për këte, besoj se e, këte mendim, kjo mendim nuk e të rëbohet vetën fesë, për e të rëbohet edhe atyre që e proklamojnë me të madhe edukatën, etikën e njëriut në që që i njërzore, një njëri pa edukatë është zhveshur nga, nga mburoja e virtudet vetë mira. Edhe është për afrot, ose i afrot me shumë instiktit krafshëror sesa virtytet njerëzor. Përkthimi i edukatës islame praktikisht në vepra. Mendoj se përkthimi i edukatës islame praktikisht në vepra shikohet në shumë në, në shumë fusha dhe në shumë drejtime. Një nga ato fusha ose ato drejtime mund të jetë ndimesa ndi ndaj ndaj një kashë njerëzve, një, një respekti ka shih prindërave, ë sjellja e mirë ka shih shoqërisë, mikro dhe makroedisit i cili na rrethon tëj besimtar sot, do të them, e kërkon jo vetëm edukat dhe dhe njohuri nga nga personi që që është që quajmë besimtar, por se kërkon e, dhe i vëmendje të madhe ndaj këtyre praktikave islame po shkrimtet edukata në jetën e besimtarit është një nga mund të themi esencat ose bërthama e një personaliteti musliman, një besimtar musliman. ë mund të mendojmë që pa edukatin musliman do jetë goxhaj të cungut. do jetë goxhaj mangut që mund të quhet besimtar por që nuk e di sa sa shumë sa poshtë do jetë domethënë. Është nga nga virtytet dhe vlerat më të, më të rëndësishme në Islam. Ëh. Ç'feja i kërkon më shumëti, ëh, ç'feja kushtonsi më të madhe edukatës ku përfshihet dhe marrdhënia ndërnjerëzore njëri me tjetrin me me ambientin, me me me xhallësat është vetë jeta e besimtarit edukata. Sa të kompletuar mund ta konsiderojmë veten në besim nëse nuk kemi një edukatë islamë. Është pse e kem pak, do të thon, realisht i musliman pa edukatë islamë është ka gojja mangësi. Është shumë i mangët. Nuk mund t'i vesh një vlerë ose një një një nivel se si edhe sa, por është shumë i mangët. Edhe do jetë shumë problematik, do të thon po çesat dim ngon edukata islame. Një përkthim i edukatës islame praktikisht në veprë. Ah, kjo është kjo është e bukur pastej. Kjo është esenca ve kjo është ëh si thon ajo vërtet pesa e edukatës kur përkthehet në veprë. Një nga pikat kyçe të islamit është praktikimi i, i detyrave ose edukatës që një person huazon mer Tokë, kjo, kjo është nga pikat më më të rëndësishme dhe është kyçi i çënëve musliman. Është që çka çka lexon, çka mëson, çka ë përvetson nga edukata islame, patjetër ta praktikoj. Dhe është nga kushtet e, e Islamit që siç thotë që Islami është fjalë, dije, hë dhe vepra. Pra, zbatimi këtyre detyrave, një orive që një person merr Pakto veprat do jet do jet shumë shumë, shumë si baste, e vake dhe shumë sipërfaqësore pastaj ë ky si person ose islami i këtij personi Të nderuar miq mbas tyre opinioneve që sa vondoqem më mikthyer përsëri në studiet për vazhduar, pyetjet ke pjesa kryesore që ndruam hoch ke si të kuptojmë drejt çdo gërm të fjalës së Allah. Oth nuk komunikojmë ndoshta, do të dhe nuk diim, dimë dhe dimë. Ne e bën pyetje, po themi jo, jo dim. Emi vaje dim. Ai thon tash a hodhëm të udhëto kur kryetar shteteve, jo musliman na tregojnë se si jeni vëllazer. Dhe kjo është një nga parimet e Islamit, thon. Do thonë e dim këto pjesë, gjithë i kanë marrë vesh. Ai shumë kemi folur me gojë tona sa edhe ju jo muslimanë koha që ne jemi vëllazer. Ne pse se marrim vesh ato mirë. Un pikresht për këtë e, e kam përgjelur që tjetë një pik e rëndësyshme e edukimit kuoptimit dhe të i vladëris. Nga se mëngesa e këso edukate, do të që unë përshambull, në shtëpinë time, në shkollën time, në gjaminë time, në shqoqërinë time, gjdo kënë, a po, mar edukate të mirëfilt që më ushqenë me raporte të mirëfilt ta me ty. A po, kërë regulat, mir po nekat e gjejmë të kundërt. Prandaj, fatkeçi është për shembull, sot e, në xhamate në shoqëritë e muslimanëve, në ndërtat xhaminë, ato kudo qoftë, nuk nuk kultivohet sa so duhet ndjenja e dashamirësisë mes muslimanëve. Mhm. Me të për për shembull, për shembull eh uh, provo në ndonjë ndaj dikon. Provo që ta lavdrosh një musliman që nuk është aty. Mhm. Uh -huh. Tuaj mashallah filani. A push, për, dhëm, Apo push, baba. Do të them rrit diçka. Apo sa për pro? Apo. Dhe shiko se sa përqind e muslimanëve do t'i gëzohen kësaj. Dhe do të vazhdojnë të përmanden se mm. ti nuk din nga të mirat e ti ose do thonë alhamdulillah uspas na dit, ama e e lexon e lexon gzimin në çdo pore të fytyrës së ti, apo do thonë alhamdulillah. Çe ka po e gjen kët apo po gjen? Po po, alhamdulillah mira e që është, po jo ndo punë që ti. Kështu më rodh. Ës pse ti nuk i kushton asgjë? Çfarë të kushton ti kilodrëm? As nuk zbej, as nuk të merr para, as nuk asgjë. Megjithatë as ka shkosh në kohë gatishme, në kohë gatishme ta prietojm suksesin e njëri tjetrit. Apo andaj vetë komunikimi jo jo jo gojor, komunikimi i i, i gjestrave tona apo i, i poreve të fytyrës ton përball një suksesit të një muslimani me kuptues se ku çndron citata mes muslimanëve. Dallë kjo është edukim. Po dua të them kjo, kjo është mungesë edukimi. Ka mungesë edukimi në kohë dukat. A është edukat e besim tani qëto më usilë përbalë një të arritre? A është edukat e muslimanit këto të silët përbalë një gabimit një muslimanit? A është edukat e muslimanit të fletë këto fjallë, të thotë, të silët këto përbalë vlezërve të ti që i ka pas nga më të aferme, më, më të dashët e më kështë mërë, a është këtë edukat? Këto është problemi, këto është kriza. Dhe problemi maj malë � Sa askush do ka filluar ta ndihen nevojën për dukot, më shumë më shumë se ai tjetri në kësë edukuar. Ai duhet më edukues se ai ka problem. Të absolutisht gjithmonë këtë rreth apo në këtë çartë. Bërtitë gjuarrimesh, ai ky jo ai jo ky ai ky, përse vjen rrethona, au në rratone, a una, jo përsi filloni dhe kështu në këtë rreth do ne brindim vazhdimisht pa e mbyllur këtë rreth në veten tonë, ndal. Un jam problemi dhe ti thua ju jo, un jam problemi dhe a i thëtë unë janë problemi, dhe gjithë kush fillon të përmirësan qarjen që ka ndonë nga anë e ti, apo, dhe rjedhjen që përshka këtuat përshka këtë pa edukatës e ti, dhe në qështë gjithë kush e sënën këtë rjedhje, apo, dhe e, e, e mbyllë këtë qarje reguluat nërtisa e islamit. Por fatkecija është është se këj koncept të shumë procesi edukative nuk e gjithësan. Nuk e kështë. Meri për shumëll në, do në, shta, po thëmë, du-tëri, gjemotatë muslimanme. Apo? Pa. Që nuk janë, kanë mësëpajtime organizative mes tyune, kanë do shta mësëpajtime edhe metodologike mes tyune, por me izajte musliman. Apo? Dhe, ti donë që të shkështë ata si një huaj. Apo? Pa emërtime, s'ka nevoj një huaj danë që të, të bëshë pjesë t'yune, që këshë që, që ka mësujnë ta. Unë duhet të rritë e ti një mujë ditë. O po atëshuat ti që ka përbanë. Prava se a dëtë nëdëgjash për një muaj, ligjelata, porosi, mësime, angazhime, apo që e edukojnë këtë individ, Se si duhet dal nga dal të filloj të gjithë në rrug të komunikimit me individin e palës të tjetër. Të Shukat do e gjeshë, do të më gëzash shumë që fësë e gjithë. Në mungesa e kësa edukatë, si kurës që përmandëm, do të të uh, shprien në barrikatizimin e musimane në njeri me tjetërin. Të Dhe duhet edukatë që hapë kanalet të komunikimit mirë fillë që të i kalon këto probleme, dhe i bie në një shtek ku muslimanët dinë të komunikojnë dinë bezumezytë, dinë të kalojnë problemet, dinë të ndajnë din mendimi ndryshe e kështu marrë të gjitha këtu në kuadrin e kuptimit të drejtë të vëllazërisë islame si duhet. Ne do të vazhdojmë dhe në emisionin tjetër besoj për të qartëruar konceptet. Presojmë shikim. Këtu skuqotin për të mbaruar edhe kjo emision. Zoti dërroja. Allah ndërroja. Të nderuar vëllezër, a nuk mjafton lirimi nga përgjësia për të qenë një stimulim në përgjithsinë edukatës, për edukim dhe larg edukatës e barikadave. Litet këj mesajji e emisioni të sotën. Ju lënë kujdesin e Zotit, për të akuar në emisionin e radhës për të vazhduar në një stacion. Jemi endet e etur për të të quar dhe për të quar në shashtia të rjea tham dhe të vazhduim të jemi. Qof që kujdesin e laut. Selamu alikum u rahmetullahi u berekatu.